és egyébként pont anyugáddal futottam össze, mielőtt belementem a randiba. Anyám vállalhatatlan, mindenkit férhez akar adni. Engem vagy tíz éve, <gül> mintha csak így menne, csettintettem. Na igen, ez is egy furcsa körülmény, amit meg kell szoknom. Anyám többet tud mások múgyáról mint az enyémről. Majd odaértek, nyugi. Amúgy sincsok mesélni való.